Rugăciunea a 16 -a pentru taina și lui, a Aleluia, Tată Ceresc, a toate făcătorile. Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, că prin taina preoției ai ales, ai simțit și când lemnul bucuriei Pac, ai pentru ca biserica din apus aducă rod bine primit, Agaton, Agapit, Alexandrion, Anicet, Anchir, Celestin, Clemen, Evarest, Grigori, Dialogul, Ipolit, Leon cel Mare, Iberi, Martin, Telesfor, Teodor, Sixt, care împreună cu episcopii din Italia, Ambrozie, Apolinari, Apolonie, Chiril, Ciriz, Clet, Fabian, Fabian, Filimon, Gaios, Marcelin, Paulin, Ștefan, Augustin. Tefti, Leon, Marcel, Marțian, Sangrafie, Valentin, Zosima, pentru dreapta credinței s-au nevoit și s-au așa cum și si episcopii din Galia, Chisai, Claudiu, Dionisie, Ieroa, Hermogen, Iocher, Eusei, Gatian, German, Grigorie, Grigorie, Ianuari, Pilari, Pilineu, Martial, Martin, Martin, Nizier, Nizier, Omer. Onen, Patient, Pavel, Potin, Remi, Staturnin, Profim, Victrice, Virgil, Te-au mărturisit. De la ei, Uleiul, de mir al binecuvântării tale s-a răspândit prin episcopii din Europa, Aidan, Aman, Augustin, Cuthbert, David, Repterie, Menadie, Doraz, Hag, Isidor, Lambert, Osuie. Patrian, Patrickie, Patrick, Kirin, Simeon, Teodor, care cu lumina credinței adevărate neamurile lor au luminat, crucea și-au purtat, pentru toți s-au rugat. De aceea, cu taina și mucinicea inimii ei încununat, fiindcă mărgăritavul cuvântului tău în ei a stat. Și la față i-au schimbat.